хто носить полковникове ім'я. Петра Котес випустила Ауреліану другого звідти аж на четвертий день, коли з телеграм стало зрозуміло, що лють невидимого ворога спрямована тільки проти братів, позначених хрестами з попелу. Амаранта розшукала записника із занотованими там даними про небожів і в міру того, як прибували телеграми з різних місць побережжя, викреслювала імена, поки залишилося одно. Ім'я найстаршого Цього чоловіка зі смаглявою шкірою І світло-зеленими очима Дуже добре пам'ятали в будинку Звався він Ауреліано Закоханий Був Теслею І жив у селищі загубленому Серед відро гірського хребта Марно прочекавши два тижні Телеграми про смерть Ауреліано другий послав гінця Попередити Ауреліано Закоханого Про навислу над ним загрозу Гадаючи, що той нічого не знає Гонець повернувся зі звісткою, що Ауреліано Закоханий перебуває в безпеці. В ніч винищення прийшли двоє і розрядили в нього свої револьвери, але не влучили в хрест із попелу. Ауреліано Закоханому пощастило перескочити через паркан і сховатися в горах, де він знав кожну стежину завдяки своїй дружбі з індіанцями, що продавали йому деревину. Більше про нього не чули. Це були чорні дні для полковника Ауреліано Боендія. Президент республіки висловив йому співчуття телеграмою, в якій обіцяв провести пильне розслідування і звеличував загиблих. За президентовим наказом Алькальд з'явився на похорон із чотирма вінками і хотів покласти їх на труни, але полковник вигнав його геть. А після похорону написав і особисто відніс до поштової контори адресовану Президентові Республіки гостру телеграму, яку телеграфіст відмовився передати. Тоді полковник Ауреліано Боендіа збагатив текст украй викличними висловами, вклав у конверт і відправив поштою. Як це сталося з ним після смерті дружини? І стільки разів ставалося за часів війни. Коли гинули його кращі друзі, полковник відчував не горе, а сліпу безмежну лють, виснажливе безсилля. Він навіть заявив, що падре Антоніо Ісабель – співучасник убивства, і навмисне позначив його синів незмивними хрестами, щоб вороги могли впізнати їх. Старезний служитель Божий, який вже дещо схибнувся з розуму і в своїх проповідях замвоно лякав парафіян безглуздими тлумаченнями святого письма, прийшов до оселі Бояндіа з чашею, де, звичайно, тримав попіл для першого дня посту і хотів помазати попилом усю родину, аби довести, що він легко змивається водою. Але страх перед нещастям так глибоко запав у душі, що навіть Фернанда не погодилася на дослід над собою – і ніхто більше не бачив, що бодай один Буэндія прийшов до сповідальні в перший день посту. Минуло багато часу, а полковник Ауріліано Буэндія не міг повернути собі втрачений спокій. Він занедбав виготовлення золотих рибок, їв тільки над силу і блукав кімнатами як сновида, волочачи підлогою плащ і пережовуючи свій глухий гнів. На кінець третього місяця його волосся геть посивіло, доти підкручені кінчики вусів обвисли над безбарвними губами. Але зате очі знов зробились тими двома розжареними вуглинками, що налякали всіх після його появи на світ і колись одним тільки поглядом змушували рухатися стільці мордуючись люттю полковника в Боєнді, марно силкувався пробудити в собі перечуття, які з молоду вели його стежками небезпеки на пустелі слави. Він гинув, заблукавши в цьому чужому домі, де ніхто й ніщо вже не викликало в ньому ані найменшої прихильності. Якось він зайшов до Мелькиадесової кімнати, намагаючись виявити сліди тієї минувшини, що передувала війнам. Але побачив лише сміття, Бруд та купи різного мотлоху, понагромаджуваного за стільки років за пустіння. Палютворки книжок, яких давно вже ніхто не читав, і розкислі від вогкості пергаменти були вкриті мертвотно-блідою цвіллю. А в повітрі, колись найчистішому і найсвітлішому в будинку, стояв нестерпний запах прогнилих спор.